Eixamos un poquinho música e vámonos ir á capital de Riviera Sacra, Xulio. Sí, sí, teña, vámonos a ir á... La, ese apartado de que enxe preguntou, que tamén leva o noso amigo e eh, compañeiro José Manuel. Muy boa tarde, José Manuel. O noso José correspondente, Manuel. sí, señor. vamos ir á... Boa tarde. Hola, que tal? Aquí eh, agardando, pois, pues, a, a tua a, a tua sabenza. A tua participación e colaboración sempre moi estimada. Pois pues que estamos, amigos. Ben, acabamos de falar con, uh, con, con breogan que... Claro, xa vos coite. Ah, vale, vale. Pois pues a verdade é que mm, dá pa poder facer un... Un, un programa enteiro. É un bon comunicador, a verdade sí. que sí. Que, ten labia, é? Eh? Sí, sí, é un, sí, un, sí. un bon comunicador. E uh -huh. ademais, di que él, lle gusta boar e eh, que ademais lle... Eh, eh, eh, Pois iso, celebramos o feito de que tibera ali precisamente montado ese bambán, ese corroeiro sí. tan interesante, que ademais parece ser que... Nunca eh, fun, eh? Nunca Pois pues nada, tes que ir elevar os pequenos Si, sí onde, sí onde está, pero nunca nunca subín. Sí, bueno, pois pues pues, nada xa sabes. Eh, seguro que si a, te achegas ali diciendo que eres unha eh. xo correspondente eh. xa bueno. ben recibido e ademais ah, eh. bueno, el di que, o que lle gusta é que a xente disfrute no, eh. no, no seu establecemento. Mhm. Uh -huh. Pois pues, si, sí, está está no, nos pendentes. Si, sí. eh, Bueno, eh, eh, seguro que disfrutache do entroido xa. E entrerega a sardiña? Pois pues, a verdade é que si, sí, moito para contar. Vale. Xa, na, na segunda parte da, da intervención xa <risas> vos falo unha crónica. Bueno, ah, <risa> ben, a, cando te queres entón. Que vos parece? sí sí estupendo ah, tés... Parecemos ben? Si, sí, si, sí, sí, sí, estupendamente Non dame igual, eh? Non, no non, non, non no, no. Parecenos no ellos... moi ben Veña, adiante Vale, a ver, empezamos cos gústame, desgústame logo sí, sí, sí, Pois pues sí. moi ben, como ti ordenes Moi ben, para mira Empezamos polos desgústame logo Desgústame Esta volta desgústame, por exemplo que, que non hai Paridade Entre homens e mulleres no que a salario se refire A diferencia salarial entre homens e mulleres Segue sendo unha realidade Que queremos ir afastando E eh, acabar con ela En Galicia cobran un 22% máis eh, Os homens que as mulleres eh, Temos esta información segundo un, un informe de Comisión Sobreiras Concediendo 11 e 22 de Sobreiro Codía Internacional Contra a agenda salarial de género E o informe tamén incide pois, Na falta de correspondencia nos coirados Onde 88% das mulleres eh, eh, Son as que realizan eses, eses traballos E tamén a diferencia Da distribución das pensións 95% claro. menos claro, claro. Eh, Que as dos homens Lógico, lógico Se ganan máis, evidentemente claro. Tenen traballos máis precarios As mulleres, máis temporais y eh, eh, también hay um, um, bastantes casos cobrando menos que los hombres realizando los mismos funciones pues bueno, queremos que se radique eso y que se vayan dando pasos eh, evidentemente, pues claro desgustan esas diferencias salarial que no debería ser entre hombres y mujeres eh, exactamente Ahí eh, también, gritando, me desgusta, sí. también me desgusta también me desgusta a bueno, a muerte de, de Amancio Amaro Ah, sopoño sí. que vos enteraste sí, sí, sí, sí. un gran futbolista un gran peloteiro sí. galego sí, señor. morreu con 83 anos xogou 14 tempadas no Deportivo cando estaba na segunda división e despois foi traspasado ao Madrid onde xogou 14 tempadas xogou sí. tempadas Eh, gañou bastantes títulos con Madrid non vou a numerálos sí, sí. sí, sí, sí. en 1964 gañou coa selección española a Eurocopa fronte a Unión Soviética uh -huh. ese mesmo ano foi ilixido balón de bronce uh -huh. quedou o terceiro clasificado a nivel de Europa de melhor xogador e eh, melhor futbolista uh -huh. e precisamente ese ano no uh -huh. que Amancio foi balón de bronce uh -huh. Suárez foi no de, de plata uh -huh. como uh -huh. curiosidade Sí, Con sí, sí. sí, Era muy amado, era muy estimado este, este, este señor, era, por, por, como persona y eh, como buscador, futbolista. Era ¿no? era un presidente de honra uh -huh, uh -huh. del Real Madrid. Uh -huh. Eh, bueno, fui su carrera allí, como ven sabed, sí, eh, sí. bueno, muy busco, muy buen jugador. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Todo el mundo lo quería, va, le estimaban bastante. Era muy apresado, sí, sí. Correcto. Eh, eh o último de gustame de hoy es Ten que ver coas verteduras de hidrocarburos. Concretamente as verteduras na, na costa galega. O eh, 11 de febreiro pillaron en Fraganti a un buque eh, facendo unha descarga ilegal de hidrocarburos fronte a nosa costa, concretamente en Fisterra. Oh, oh, oh. Eh, foi un avión foi un avión de salvamento marítimo uh -huh. que eh, os pillou, uh -huh. como se adoita a dicir, coas más na masa. Uh -huh. Pillou-nos na hallada. Coñou-nos na tamén. hallada. E entón, agora a Capitanía Marítima de Tarragona, da eh? Dirección Xeral da Mariña Mercante, ordeou a retención deste buque, uh -huh. eh chamado Laguerta, é eh, con bandeira de Malta. Che, entón está está retido, agora lerán ya cartilla e eh, terá que pagar, pois, eh? supoño que unha multa, unha de... un, fianza e eh, supoño que tamén unha sanción uh -huh. e eh, eh, que pague ben, ben, ben caro, uh -huh. pues pois, uh -huh. esta esta Esta estaciónción eh, eh, esta de eh? nas costas galegas Una desfeita extraordinaria que, que, que non se debería con solamente falta valle falta galicia No é que, é que parece ser que sabes que este tema xa hai tempo que se ven Muy, denunciando que tipo o case, sí, sí, sí. case pillallos e tal pero que sí. no, no, me, no medio do doce no collen abren e eh, e valeran e pero, se non se ve foi que bueno, Podían facer noutro no, no, no lugar, en eh? no un diante da Costa da Morte, que, que tamén no manda, manda cara. Bueno, eh, eh, tamén nos desgustanos Vamos a ver se si somos capaces de... Vamos agora aos os, os gustameviña. Oh. Eh, eh, que coñecer, saber que haberá unha segunda parte da comedia Cuñados Vos ah. chegastes á vela. Oh, sí, sí. A vela claro, claro, si sí, si, sí. sí. mandou unha precisamente Unha persoa que estaba moi relacionada con eles e fixemos sí, sí. de entrevista Aqueles eh, eh, Alguns dos seus intérpretes Si sí. sí. Bueno, pois pues, eh, se vos gustou Como a min uh -huh. Estamos de sorte Porque eh, imos estedes segunda parte oh. Rodarase Na provincia de Ourense. Uh -huh como se fixou na primeira uh -huh. este pasado mércores onte asinaron un acordo de patrocinio uh -huh. eh, o de, o, a Deputación Dobrense da uh -huh. eh, mando do seu presidente o Manuel Baltar e eh, o director, productor de Porto Cabo que é Alfonso Blanco pues, tanto o productor Alfonso Blanco como o presidente da Deputación Manuel Baltar asinaron este acordo de patrocinio para que apoie económicamente co pois pues, con paz de financiamento da da película, xa que tamén se vai poñer en valor, se vai promocionar pois pues, a, a provincia de Ourense. Mm -hmm. Como dixeron, será unha oportunidade tamén para promover o territorio. Mm -hmm. Eh, tamén avanzaron que o inicio da rodaxe será pois pues, en vindeiros días, mm -hmm. xa que queda queda pouco para que repinten xa a gravar. Uh -huh. e a intención é estreala eh, pois na 28 edición do o o Festival Internacional de Cinema de Ourense. Moi ben. O, sea, o sea, cu está en camiño, está cariño, cuñados cuñado 2. segunda parte de, de, de cuñados. Cuñados 2. Moi ben, moi ben. Pois veremos a intentar falar con eles a ver cando, cando an, un poquíño antes ou despois pues, da, da da súa estreia, vamos a ver. Claro, sí, sí. claro espera, espera. Hey, parece que tivemos un pequeno eh, erro ou algunha incursión pois, por culpa do, por culpa da, das tecnoloxías, non? Querelo sí, yeah. que todo esto... pero bueno, vamos aí. Seguro que nun momento intentaremos concertar con eles. Y... se vecandamas migas, por aí andaban por aí os originais. Bueno, pero escoitamos, veña, vamos alá, que esta veña, Continuamos, es, continuamos, si, si, si, si. Pois, outro gústame. gústame eh, pois pues, ver que triunfan as obras de artistas galegos. Uh -huh. Eh, refírome a, a esta nova que foi de o que fará estes días de que o mural, mural galego Eh, premiado no 2021 como o mellor grafite do mundo é uh -huh. eh, obra de Diego As un artista lucense sí. será eh, unha imaxe que aparecerá nun xelo de correos uh -huh. Uh -huh. como sabedes eh, fazendo memoria a Diego As pues, eh, está pasando agora eh, un bon momento artístico eh, leva uns anos de, de traballar eh, moitísimo de non parar en gran parte polo, eh, polo éxito que tivo co mural eh, de Julio César uh -huh. un retrato nunha fachada dun edificio de Lugo, a Carunda Muralla sí, sí. que se converteu no 2021 no millor grafitti do mundo mm -hmm. Pois pues, ben, agora Correos pensou nesa obra mm -hmm. para que forme parte da súa colección de celos eh, se non está xa, en breve estará por aí circulando eh, pois pues como como hai maxixe do dos celos que teña a correos a disposición para os envíos. Sí, o artista sí, sí. Diego Az eh cider noticia co sorpresa, a satisfacción tanto por el que non o esperaba como por Lugo tamén que bueno, tamén se aguá forma de de que se vexa esa idea coñecer Lugo a través dos selos de correos. Hombre, e tanto? Sí, é, un... Además, é un mural extraordinario e impresionante, extraordinario, Eu sí, sí. non sei se Julio ou Armando darían feito, pero extraordinario. <laughs> sí, no, eu eu non dou feito, pero Vinul, eh? sí, sí. Mira, Vinul eh, na rúa, na rúa e despois subimos a muralla de frente é tremendo parece real grande traballo, sí señor unha obra de arte, mm -hmm. verdade, increíble remato co os gustame de hoxe eh, pois pues, co as boas reservas de agua que temos este ano ah. que, que, que sigan e que, siga que aguanten que non tiñamos un, un verande de seca como pasado ah. pero eh. bueno, co que choveu no outono mm. en o inverno está a chover tamén Pois pues eso, apunta, <coughs> apunta que imos ter sorte nese sentido e temos boas reservas de agua. Reservados en Coro Galego están eh, 78 un 78,6%, casi en 80%, un 43% máis que hai un ano. Uh -huh. O xa sea vale. que eh, habra que para estar mm, verdadeiramente contentos eh, eh, esperar que non pasemos apuros neste verano. A Son que... datos datos publicados polo Ministerio para a Transición Ecológica o reto demográfico deste martes. Uh -huh. E de que, bueno, temos boas previsións de, de augas. Se de non imos pasar, espero, e que... Eh, que non haxa apuros como o pasado ano que pensamos que sí, que, eh, que non, non chegábamos ao final do ano é sí, sí, eh, que, eh, que non se empregue ese exceso de auga en apagar incendios exactamente, eh, exactamente. Eh. nin en, de, ni en derrochar ni... Es, ni, ni tirala polo polo ah, bueno, moi importante na bueno, eh, segunda parte dixe que nos ibas a dar uns 5 sí. céntimos eh. ou sin céntimos como dien os catalanes de... correcto en eh... Deixo para logo para vindeira a ocasión o das anotacións da livriña pequena. Mm -hmm. Si, sí, así abundan máis claramente, si. Sí. Neste caso as anotacións da livriña pequena va ser en vez de anotacións da livriña pequena, quero dicir, van ser anotacións eh, que quedan que quedan a no no imaginario de cada un memoria, eh... na memoria na nese apartado da Da, da memoria onde están os vos momentos eh, ¿Eh? eh as vivencias De que que leva un vez, que sí. que pa outro pa outro mundo. Eh. Do documentación Adoc, hoc Vamos. Exactamente, vos, vos, re, vos recordos, eh, experiencias sí, sí. vividas neste entroido é en unha crónica así como di Julio sí. Sin Céntims. Si. Pois a ver, a ver, a ver, A ver, ver. Sí. Vou empezar, vou empezar polo malo que hai. Ah, tamén, igual igual tamén, ten as tamén. noticias, pero vou no pasar por riba para un importancia máis da que ten que, A ver, que nos faga reflexionar, sobre todo os túzaros sí. pero que se ten que saber eh, Sabedes que na páxina do Orgullo Galego ¿Mm? que, bueno, que ponen en valor o xeito de ser galego uh -huh. eh, todo o que temos desde de todos os puntos de vista e todas uh -huh. as disciplinas ven uh -huh. pues ben de denunciar estes días eh feitos eh pois eso eh, feitos mm, dos que eh mm, dos que nos fan coller rabia, feitos que temos que denunciar, e reprochar porque van contra pois pues, unha celebración respetuosa do entroido. Refírome mm -hmm. a que comentaba incluso co rapaces te dos folleos de de Viana, de Viana mm -hmm. e tamén se facía eco en Lugo álego Eh, de que agarraron un boteiro pola cabeza, eh, tiraronlle a máscara oh. crearonlle desperceptos e eh, puderonlle causar un dano incluso físico ao oh. boteiro claro, claro. que animal euco exactamente, non sei que animal sí, puido bueno, fac... es fac... facer eso e... Eh é máis animal suficio adrede eh, sen, sen reparar no prexuicio pois, físico que yo podía ocasionar, aparte de, de pois, como dicimos eh, sempre, que os que non saben respetar, que, que non vayan o entroido, eh, que se queden a casa e que, que o entroido é outra cousa, non é un botellón, e, ni vale todo ni se, ni se pode molestar os oficiantes, os que no. están, pois, eso facendo posible que a tradición aguante se perviva, etcétera uh -huh. pues pois, aparte de ese agarrón a un boteiro que, como vos digo también se comenta que enlaza e intentaron tirar a un peliqueiro este, pois pues, eh, eh, revolveuse e eh, houve ali unha pequena pues, trifulca sí, e tal e cual uh -huh. Entón, pois, bueno eh, denunciados estes incidentes Que, esperemos non se volvan repetir de que se eh, te tome conciencia que como vos decía outro día o rito o guardar, manter a tradición e requir un respeto grandísimo este non vale para no, no, para eh. respetar e para aprender uh -huh. eh, eh, tal, pois pues que, que non vaya eh, Hombre, claro Bueno, é unha Fora, é, de, fora é, de eso É unha magua, sí, sí magua. Pues eso, Fora de eso, denunciando eso de que, que a xente tome conxencia Estive eh, en en Laza de Linchenso, eh Maceda. Eh, no desfile de Monforte. Carai. Pois, pois que bon hai re... este ano, pero non pode, non se pode fazer todo. Un bon percorrido, entón, un bon percorrido, Entón sí, pois pues, sí. claro, quedoume Viana, Vilariño e Manzareda, pois pues, para para outro ano pois, pues, tocaralles, o sea, aí que vai vai ser rotando. Bien, ah, hombre, claro. pero Este ano tocou tocar ir, ir por alá. Uh -huh. É que vos podo decir así para un pouco a, a xeito de recordatorio, sí, uh -huh. eh, que na verdade que que me me encheu eh, que vivín en familia, uh -huh. eh, que que tamén lle sineo os, os pequenos para que para que vaian vendo. e despois e fagan tamén seguimento, sí. se queren, se queren eh claro, claro, claro. destas de experiencias. Mhm. Uh -huh. <coughs> pois. Empezando por Laza. Laza. Uh -huh. En Laza estivemos o a fin de semana. Uh -huh. E o cousiñas vostivemos pola tarde na fariñada. Ah. O sea que te encheron de fareña tamén. Eh, a verdade que me encheron de fareña. Mandeille man, Vale, vale para vale para describilo uh -huh. a seguinte anécdota. Sí. Fixemos unha foto os catro en fariñados. Ah, uh -huh. mandámolla á miña nai por WhatsApp. <risa> eh, ¿Sabéis qué he dicho mi Anay? ¿Qué? Me cago de amar con, con tanta fariña Facías una empanada Facías una buen empanada, sí, sí, sí, sí. <risa> Po posiblemente Ca es que... fariña que le valedri parada Pois Índative vexe sorte porque eu cande era cande era medianamente bo, vamos con 20e tantos anos eu participei en laza pero, pero pro, es profeso eu, eu facendo uh -huh. a, a, do entroido é oh. disfrazado A min votárone mm, mm, fariña pero con formigas. Oh, ah, amigo carai Foi eh, fui en Laza, fui, fui en Laza. O eh. creo coido que agora xa están, bueno, estáis un pouco máis eh, eh... o, da, o das as fariñas fai o luns mm. que cando se fai a, a baixada da mm. da morena. Si, si, si. Entón é eso, eh, a baixada Morena é eh, cando abrindo o paso para que para que se sí, sí, cam... eh, abra cami... camiño a Morena cabeza la... postiza, sí, a cabeza el... pustiza, si, a cabeza pustiza é touro de madeira, si, sí, e unha man. Correcto, entón vai a Morena acompañada do oye. Do, dos ajudantes, os axudantes, os axudantes o que fan, eh. a parte de de paso, sí. tirar fariña ah. tirar formigas sí. e, e, a a reconchegar a a xente co, con toxos. Si, sí, si, sí, sí. claro. Para que lle deixe camiño a, ah, a Morena. Ah, eh? Pero, pero les... o sábado ese que a farriñada tamén se fai en outros sitios, se viñanse sí, concretamente tamén, que tamén, día? Tamén, tamén, tamén Pois pues bueno, tamén. é una, é unha guerra así, metafóricamente falando de fariña e tirar un sacos de faríña alí sí, sí. e a xente que o leva caleva da casa e bueno literalmente pois pues, fariñarse uns aos outros es fariñarse sí, sí. intentando non tirar aos ollos moitos xa levan Eh pois gafas de Ta... bucear eh, si, si. Eh, lentes ou o tipo de protección, para que non entre nos ollos que é onde máis molesta. Claro, claro. Eu eu resto, pois e para iso se vai. Eh, claro. si, si, si. Eh, ata, ata que ata que, entonces, ata que se calza a xente. Estevechela fin de semana aí, logo... entonces non vecho, o, o martes que o martes si sí, é, é fantástico porque o martes les o testamento que onde se critica a toda a xente do, do pobo dos <risas> arredores do carnaval. O martes en Laza é un dos días que me queda por vivir no antroido de Laza. E, eh. Como diste, efectivamente, o é o do burro. E aí panxa... Repartese todas as partes do burro ¿no? hasta... Bueno, xa sabes ti, todas as partes do burro. Sí, aí eh, críticas eh, faise eh, coña de, de, de, de todo e de todos. Claro. Eh, en bo ambiente, pois pues, nunca nunca me cabrou eh, e tal. Entón, en Laza, por, por rematarlo de Laza e a fariñada do sábado, porque tamén é unha fariñada, como vos digo, así familiar, uh -huh. entón é unha boa maneira tamén de que vayamos pequenos, que que non, non corren, digamos, entre aspas, perigo, sí. que tamén é unha iniciación para eles, é moi boa ambiente e tal. E despois, o lunes pola mañá, fomos a farrapada alaza no mesmo lugar, uh -huh. a farrapada xa eh, para... para Bueno, para xente adulta, si, sí. aínda que aí nenos, os nenos están un pouco ao márxiño, se meten no lío, eh. porque aí xa, imixinademos co afarrá polimpo, polimpo <risa> bueno, limpo non, decir, a farrapo luxado con <risa> con, con merda con, de vos, con vosto de, de vaca con <risa> con otro, do que do así. que se pesca. Si, sí, si, sí, si. Sí. Con vostera antes, agora bueno, di poñenlle Porque non hai moitas vacas agora entón. con, con lama tiene uh, un pouco de terra, uh, ponen uh, yağuga uh, lama, eh creas elama e eh, pois os os os farrapos, si. pois luxados con uns contra outros e xa se pode imaginar como quedan as fachadas da praza. Uh. Uh. As que as que eran brancas cambian a color marrón. Uh. Uh, sí. E bueno, e o chan pois eh sí, sí. como queda, aparte eh os operarios eh antroideiros andan cunha bañeira cunha bomba uh -huh. eh sulfatando auga por enriba da xente, claro. pois suma lle, suma suma lleo sí. suma lle a ao ogulle, bolleiro, a auga que che cae en riba en eh, cunha manguira regándote, e sí, os outros sí. sulfatando auga na, auga nunha bañeira aquí que vine eu literal mm -hmm. poñerlle Puñerle auga, puñerle mistol e ata Coca-Cola <risa> Imagin, Imaginademos que que líquido era o, o, o que, que prebaba para sulfatar vale. a xente Pois xa ves Vaya bueno, misturanza pero, Disfrute, verdad? Si, sí, sí, sí, totalmente, vale. os rapaces estaban a marxe pero, vale. porque claro, non se van a meter aí no medio cos mayores, que llevas un parrapazo de 6 a 2 metros E a parte de lixarte tamén te podes fazer un pouquinho de daño, claro que sí Algo, en algún caso, igual, si o que pasa Estar ali tan en, en bo ambiente claro. non, se tira, non se tira con saña Non, non, non, si, si Xa vos digo, hai un ambiente moi Festeiro Moi afable, moi afable sí, sí, sí. Uh -huh. E despois? <coughs> e despois, vos rematar uh -huh. Estiven en Berín e en Xinzo En Berín e Xinzo son entroidos máis urbanos Nos mm -hmm. <coughs> que o protagonista eh, se ve de, ver de cigarrón e a, e a pantalla É mm -hmm. eh, bueno, eh, moi, moi urbano, moi bo ambiente polas rúas Con, mm -hmm. con farsas e disfraces individuais moi chulos mm -hmm. E despois ver eso, que andan por aí oficiando as respectivas máscaras claro, para, pues, pues, no... Andan por ali saén a pasear eh, e a facerse ver eh, a pantalaxe os cigarrós E as pantallas igual E, e aí o que, o que vos digo o bo ambiente que hai porque pois, atopase xente disfrazada con disfraces bah, eh, do, do máis surrealista da, da actualidade, criticando o tema da actualidade e con pasas que, bueno, que son disparatadas, por puñervos un exemplo había unha enxenzo que ian, igual eran unha dulcia 12 ou 15 integrantes e ian de antropólogos e eh, ian levantando alcantarillas e as tarracholas facendo o performance como que ali había un descubrimento ah. eh, cepillando con a lanterna, quitando terra sí. como que ali tinha que haber algo e xa vos digo por eso a ese nivel de disparate de que, que a xente claro, acordonaban a xente quedabas alrededor mirando, rindo e bueno e ese ambiente é o ambiente así pues, de Shinsu, de Berín, que son máis urbanos Sí, en xizo teñen a característica daquelas vexigas tamén que tocan, moi interesante tamén Non? Aqueles... Correto, o das vexigas o que, o que, as, o que as fai de, de un tráfico de vexigas impresionante porque vas por ali polas as ruas principais onde hai pues, os, os bares uh -huh. e o ambiente de arriba abaixo con como vos digo charangas e, sí, e yeah. as comparsas están e, os contedores cheos de vexigas e, estoupadas Ah, claro, claro. claro sí, que on, sí, sí, sí. as pantallas teñen unha vixiga en cada man? Sí, sí, sí. E, e van andando e van golpeando A, a parte de bruar, xa e van petando, petando unha con contra outra. É claro, sí. e, mo, moitas acaban estoupando. Claro. Sí, sí. Entón claro, van reventadas. De xeito o breixo até trouxe <coughs> unha fixille grande traer unha pá casa. Unha estoupada e e xa vos digo moitas sí, moitas sí, deben moi estoupar. Claro que si. Sí. Ha, hai tamén mm, o que se achegue alí a Xinso seguro que pode disfrutar tamén dun, dun, dunha gran escultura dedicada precisamente a, a, a, a unha pantalla, así, a ah. pantalla así, do, do entroido, non? en tanto, mira, en Xinso está a praza do en Xinso hai esa escultura como diz na nuna das entradas de Xinso, mm. hai ali nunha praza ah. escultura dedicada a El pantalla. pantalla en Berín, na plaza do Peliqueiro, evidentemente tamén hai un Peliqueiro, un peliqueiro esculpido peliqueiro. en Madeira, uh -huh. en, en Pedra, e en Maceda, que tamén fomos para rematar a De Volta a Monforte, paramos o Lourdes pola tarde, e había baixada a la Mareliña, xa tamén, tamén infantil, uh -huh. eh, pois pues baixada, como parecido de Laza, pero en plan infantil, uh -huh. estaban tirando fariña, gente disfrazada, con comparsas, con, uh -huh. con con algún felo, uh -huh. os pelos son as máscaras de, de, de Maceda, e eh, tamén na, na praza onde se remataba uh -huh. e eh, se facía despues a festa tamén hai un felo esculpido en, en, en pedra ah, e eh, como uh -huh. sabedes en Viana tamén ali arriba en unha das rotondas uh -huh. tamén hai un boteiro e iso sí, sí, sí. é, é típico, facer digamos, ese monumento a na honra de cada, cada máscara Característica do entroido de... Sí, sí, ese tótem que, es es que esa outra semana comentábamos, ¿verdad? Que, que ten moitísimo que ver precisamente sí. coa tradición, eh, co, co antropoloxía que ti mencionasteis aí un momento. Claro eso, sí. antropoloxía, sí, señor. Uh -huh. Muy sí, bien. así pois pues, ao remate o martes xa, xa aquí na casa de, de volta de uh -huh. percorrer todo esto... moi forte poso pues, o desfile, aquí poso pues, o desfile como como deberían tamén o uh -huh. o domingo pola mañá, son desfiles moi vistosos, moi uh -huh. multitudinarios, uh -huh. con grandes carrozas e grandes uh -huh. disfraces e bueno, que vos podedes como podedes imaginar este ano pois pues, non faltaron as comparsas dedicadas a Shakira e a Piqué. Uh -huh. <risas> Al, alguna criticando uh -huh. o o rei emérito. Uh -huh. Que tamén merece. Que tamén merece. De feito, vimos a un en disfrazado de rei emérito en Berín. Fixáremos que, pa crear xa dúbida de ser real ou, ou, ou está, está facendo moi ben, está moi metido no papel, hmm. vimos a un home maior que ia de rei emérito, pois... Pues, cos coséu coa súa gorra característica de a súa banda mm -hmm. eh, o, o seu, a súa chaquetiña militar si sí. cos pantalón no, no fondo dos pés aha Co, co medio cubata na man abañándose dun lado pa outro a gorra medio que lle caía sí. e andando como un pingüino eu xa hasta me creou dúbidas se realmente Le vamos borracho, tamén. e viña do día anterior xa sin dormir <risa> ou estaba estaba facendo un papel de sí. orden feito e cun caxato na man, non? é cun caxato na man, correcto e non diría e aquí, non diría aquí Sí, sí. Diga sí. Armando. Eh, non dirían esa palabra de decir lo siento, me... no volverá a ocurrir. <ríe> y, aquí, y aquí en é moi forte, de feito a, a carroza a comparsa que levou tres premios a, a, a, a máis premiada foi dedicada ao ao rei é que levaba por título volando voi. Caraí, moi ben, Un avión, un avión de uns 4-5 metros. Caraí. ¿Eh? e despois o, o remédito pois eh, escoltado polos polos xeques tirando billetes, coxeando como Di Armando, que bueno, como era, pois claro, pura actualidade, muy eh moi moi ben traballada, moi tal E xa vos digo, levou tres premios. Olympus po anda que non viaxes. Pues, moi no <risa> moi, muy... nora boa, nora boa. A verdade é que Ostras, ese diso, discute... sí, o entrou en Galicia non é carnaval, é outra cousa. É eh, outra cousa, si. Sí. Sí. Claro sí. O carnaval bueno. fai nun moitos, pero como de como entrou de Galicia non hai. E eh, despois a ver se, se consigo eh para que o chame deso miúdo para a semana que ve a contar un caso curioso, como anécdota. Hmm. Hai un rapaz de, de aquí de Sober, Ah, que, ti, eh? que gañou eh, Este ano ganou cinco premios de disfraz para, En diferentes lugares E que eh, vive de un ano para outro O o tema de facer un disfraz original Que chama atención uh -huh. E tamén coa co, co ilusión que lle fai de, de que lle gusta a xente de levar premios claro, Di que, di, di que hai, hai algún disfraz que lle dedica dous anos o Para aí Un creativo Un hombre muy, creativo muy, sí, sí. Exactamente, moi creativo Fai uns disfraces espectaculares Que lle llevan, xa pues, vos digo Para pa algún ter que traballar a todos os anos Pois claro <coughs> Despois recolle, xa vos digo Este ano, cinco, creo recordar Que cinco, cinco premios Empezando por Arzúa Ya hay dos o tres semanas que pusieron ya un concurso de disfraces, claro, eh, fue a varios lugares de Galicia, uh -huh. eh, eso, coye todo cinco premios eh, este año, pero otros años pues también. Muy bien. Pues, pues ya, ya... Pues, os vamos. Pues pues <risas> Falaremos con Ela, claro que si, sí, é lógico, é lógico. Aquí, logo. Moi ben. Pois pues moi ben, Xosé Manuel. Unha grande de Rosalía, que xa vos escoitei que lle o porqué do cambio do día. Sí, y, sí. E a veces me sae un dibuxiño ora en del minuto. Para mandarvos. Oke, tú, o tú prepares o que, seguro que será ben recibido. O que ti decidido. pagas vai estar ben feito. Veñan. Una... Bueno, a veces sae mal tamén. Moitísimas, no, case nah. sempre sae ben. Moitísimas grazas, Xosé Manuel. Un aperta Veña. grande. Otra está Hasta luego Chao Radio Zambor